Дідо Кундя Спочатку було слово, відтак вино, а потім слова, слова, слова, які впереміш із вином творили такий скристо-духмяний коктейль, що на папері не передати, і все-таки спробую. З Михайлом Кундею мене познайомив пес – ми шукали джерело над Мукачівською шайбою, з якого знайомий натураліст робить живу воду. Спаніель Педро вивів мене на хижку з просмолених шпав. Дідо в зацмальованому картузі теж тюпав з циберком до кринички. «Добра вода?» – запитав я. «Голодна!» За нею будете їсти, як крадений кінь. А добре, в мене вино з няньового корча. Коли з Аргентини вертався, привіз пару копачиків. Не вино, а молитва. Перший похар задурно. Я став віднікуватися. «Чоловіче добрий, послухай вісімдесятирічного лингаря». «Ніколи не шкодуй від себе, погар вина!» І в кліп ока з щербатого запітнілого графина цямкотіла золотава Луїза. «Будьте здорові!» – сказав я, вдихаючи тривожно кислий аромат. «Здоровля! Кожному устачить до смерти!» – зауважив старий. «А ми ліпше! Упийме за те!» аби нас жони не били по писку мокрими помивальками. Я не заперечував. Зараз він без жони, вона зимує в доньок. Він теж що осені обіцяє, що вже спуститься у варош, але то лише казки. Мені вода з труб смертю пахне, їда гороцька, як мило». «Та й сидіти коло телевізора, як гній невивезений, я не годен!» Лукаво всміхаючись, понурюючи в рукав, кундя розповідає про донюк. «У мене три дівки, як полум'я, а сина так і не було. Сигінь няньо бувало казали, «Мішо, на доньку зопреся, як на солом'яну палицю!» «Не занапасти файту, буде онук, дам тисячку, я змагався, а оно, хе, усе дівка, пропала фамілія, та я не журюся, видать така судьбина, одного шкода, тисячки тої, ахе хе, хе, хе так легко міг заробити файні гроші». Тихо надишай бою в цей час. Лише вітер порушує безгоміння, і стара ворона інколи угризнеться. Мала ворона, а великий писок має, бурчить дідо мішо. Я їй сам живу як потя. Там ягоду промерзлу вщипнув, там яблучко, горішок. На дачках ниньки урожай на деревах лишають. «Да коли вкольчино, зійду за хлібом або до гентешів, за склянку вина чи кіло шипшини, а так ех, капуста, крумплі, гіпасуля, пасуля, хе руська годуля, дві кози держу, трафляється, дуді, зайця, притягне, чи фазана?» Пес дуді, кудлатий і сивий, як дідо, піднімає розумні очі, Прислухається, що про нього кажуть. А в літі легше, Хе. усе якась копійка цяпне, тому вино підрізати, тому поправити городину, прискіпити садовину. Воно так, нігда з грошима не буває так добре, як тяжко без них. У верховіті яблунь та від дзвону з червоної гори. До церкви ходите? А. Мене єден з дачі, що був партійним начальником теж, воспитує. може б, в неділю й на службу піти, а не з козами по драчу ходити? А хе, хе хе хе? Я христи не вбаляв, церкви не закривав, і гній на фару не звозив, а ти не боре молися. Ту й недалеко під старим горіхом була печера з камінним хрестом, доки її комунішти не засипали. Прийду, постою, попрошу собі, «Господи, пожай мене кілько хочеш, лише не карай!» Бог, коли хоче покарати чоловіка, то відбирає ум, «Я легінчуком був, розуму!» як у Блохи Цицька. Коли в село Руські заходили, розумні людкове попряталися, а я, Сомар, навісив срібну няньову годинку, узяв образ і пішов з бабами насперед них. Годинку вхопив перший солдат. «Давай сюди, мать твою!» О Інші за жінок узялися, котрі молодші». Дітваків у добровольці лудили, свальба сорочку найде, і до мене прийшов офіцер, солдатом бить хочеш, парнішка, ай, тогда показувай у лошаді. Кони і вози позабирали, стріляли в бочки з вином і губами ссали з дірок. Нам, дітвакам, дали форму і погнали за собою. Ох! Добровольці! Через три тижні запхали мені в руки дві гранати і показали на бетонний бункер над дорогою. Унічтожить! Підповз я вер гранати і сам упав. До тями прийшов серед мадярів. З вароша, там служив чоловік. Діду в нього винницю пораяв. Слово за мене сказав «не вбили, нагодували». А через місяць я втік, блудив хащами, доки не вийшов на своїх. Радий був, а вони не дуже. Довго радилися плінний ячий дезертир. Так і не досудили, відправили з другими неборачиськами в Сибір. Та під Алтаєм наш поїзд розсипався, і склипали ми собі з тих трісок лагирьок. «Оно так!» Ліпше псові муха, як п'ясть поза вуха. Старий іде в хлівча, кинути козом сухих віників. Утробно гугнить звідти. Питаєш, як там жилося, малося. А так, бідного гадина є на коні вкусить. Ми дорогу насипали з каміння, по сто метрів тягли за день, такі голодні. Що гору з'їли би, як вивели нас у поле, Ожили хлопці, морква, капуста, бурак. А садили вигнані куркульські жони їдоньки. І що собі думаєш? Купили вони в конвоїрів за самогонку, Мене, хе, -хе. собі в поміч. Дров нарубати, гній вивести, Все-се-то-то. Робота, як робота, за те, яка їда. О, наївся я, як на великий день, і в хліб іду спати, а неволяшні жінчовки посмішкуються, як пес на гарячі крупи. Ми, кажуть, мужичок дорогий, тебе не лише для чорної роботи взяли, і перину збивають на постелі. О! Я почервонів, як рак, і з хижі бігом. Газдинька через вікно лише гойкнула. Не хочеш ти захоче другий. Так і сталося. Вернули мене каміння цубрити, а до них іншого послали. Поміняв я око на коко. Хлопці конечно сміялися, а я я не шкодував. Сто років мак не родив, а голоду не було. Тюрма не тюрма, а совість мати треба. Як Сталін умер, нас домів порозганяли. У зелі на мене позирають, як на криваву сорочку. І урядники, і ті, чиї коні ми з солдатами позабирали. Покрутився місяць-другий і втік у хащу. Зліпив хишку з лободи. Якось живу, ліпше своє горе, як чужий гараст. Можна би її женитися, Коби не ніс довгий, як три тижні, Та женитися не та нір розбити. Сестра каже, «Мішо, ти вже черствий легінь, За тебе хіба вдовиця піде? А уйшло, що перша її сімборка за мене її пішла». Няньо радовалися, висока, на верхню полицю в шпайзу досягала. Мама, були низькі, фурт, гоклик, з під витягали. Це його мириговало. Моя моня мені з першого дня почала казати старий е хе хе. Дітина. На дорозі робив, лупали тунель, але мені то не любилося. Мене тягло до садовини. Коли руський винзавод відкрили, я попросився у винницю. Жона сміховалася, поміняв зарплату на заплату. Обійшов я лавки, клячаново, бобовище, підгоряни, визбируючи в газдів аломські сорти, як нині тямлю. «Бокотор», «Липовина», «Шосла», «Цвайгер», «Трамінер», «Отелло», «Золо», «Дьоньд». А, «Діду Митро, зкальника, показав мені таке грозно, що сини його веретами обертав від студени і до перших морозів державна колови. Сок, як мед густий, стікав з бумбульок». Вино з них переже возили паніям у Прагу. Таким вином доста було губи змастити. Мені дали ланку. З раннього рана до смерку били поклони землі, засаджували гори, що загучали терням. Каменем викладали тераси, копали і витоптували ярки для води, мурували пивниці... Носили на собі гній, а тоді бралися за ригураж, плантаж по вченому. Щоб корч довго живий рясно родив, землю довкола треба перекопати на метр углиб. Захащі жони носили в кошарах чорний легкий, як попіл, ґрунт. Ним стелили ямку, клали чубук, розправляли кожен корінчик. Згори притрясували, солили пухкою землицею, укріпляли битою цеглою і камінцями. Пак крим'яну черленицю топтали босими ногами, метали гній і заливали водою. А згори під листок насипався маленький горбик, як кротовина, оби сонце не виссало мізерний корчик». За день роботи садили рядок винниці, і так висадили в Радгоспі на чужому, дивуюся я. Так Бог приказав садити, інакше який хосен. Перші роки заганяли вино Хрущову, велика челядь у нас гостилася. Американський художник Рокуел Кент, поет рильський, вино хвалив але Паленка за брикос йому більше смакувала. Хе, хе хе хе Пак написав стих про нашу ланкову русинкулю. Діти в школі вчили на пам'ять. Був пізніший і Расул Гамзатов. Ото був сміхар. Фурт комсомолок за гузички щепав. Та недовго комунішти мали регулу бавитися файними винами. Навчилися хитрити доки не перехитрили самих себе. цистернами зачали возити чуже, з Марокко, Аргентини, Чилі, Алжиру. Добрі вина, гріх брехати. Ми відрами пили і не п'яніли. Казали, що їх міняли на самольоти і танки. У Мукачеві розливали і на Москву, а наші винниці помали, загучали Ізабелою і Делаваром. За чехів і мадярів самі пості люди їх мали на лугошах. А низька і тим не кожний похвалиться. Через тоту п'янку ніколи погар доброго вина упити. Недавно онук приніс склянку купованого в болті. Упозірує на вино, а на смак як киселиця зі спиртом. О, ха -ха, якби я своєму дідові такого наляв, він би мені в очі уляв. Скупий січневий промінь, Грає на вологих скельцях рогових окулярів. Шкарубкі пальці погладжують лозу. ти повіриш, не так мені тяжко Сись світ лишати, як винницю. Він і сам як лоза, тонкий, вузлуватий, Динамічний, готовий напоїти радістю Живого слова чужого чоловіка. «Світ, школа, біда, директор!» «Ай, недовго я урядовав. Не дурний сказав, хто з панами оре, тот задом волочить. Грозна все менше родило, а панів з корчагами все більше. Лише дурний і лінивий не крав. Як напоїш таких, що пропили би єризи?» А в мене на папери мало все сходитись. Звер я собі за шию оту баламуту, пішов на цвинтар гроби копати. Робити мусий, нехотя нехотя, з їж і крихотя. Заробок не густий, зате спокійно тихо, командувати нікому. Туй усі єднакові, не те, що в долині. Один тямлю по чорному краву, Усе тягнув до хижі, Землицю стягував, Хижі правив, Не знав міри сегінь, Доки його сюди не привезли. Тепер має доста, Ще і му наметали. Воно такоє, Не наївся, Не налижеся. Пес Дуді зривається з місця, Летить повз ліщину прогоном, яким натужно піднімається жовтенька славута. «Мої!» – сльозливо усміхається дідокундя. «Кортно їм без старого пня! Е-хе-хе! Смішні! Ну що, з Богом не боре! Наговорив я тобі міг казок і пів тайстри правди. Води напийся! Ї забудь!» Удома наливаю дідової води. студена. Аж коле і пахне зимовим туманом, з солодкавою терпкістю, на споді горнятка танцює виноградне зернятко.